Ev tehnic Vegem peste atom și molecule. Cimentul are sânge și artere, dăm pietrei duh și fonte înviere, visăm în nituri și gândim în scule. În cosmos, ctitor și arhitecți de sfere dorim geneze noi și nesătule, vecia calculând-o în pendule, genunea în compasuri și echiere. Și cum flămând oțelul suie în spații, iar viața noastră șaflă împăcarea, cu volții, cu amperii și cu vații, jos, sub beton, ținându-și răsuflarea, îngheață omul pus în ecuații și gem iubirea, mila și iertarea.